Царий світанок укрив пейзаж, затопив бастіони замку Ланкр, атакував донжон і врешті-решту вірвався до замку через освітлювальний отвір у стелі. Герцог Шельметь похмуро споглядав ліс, де з гілок ще дзюрчала вода. Ліс був таки чималий. Загалом він нічого не мав проти дерев, але коли їх одразу стільки, це пригнічує йому ніяк не доходили руки їх перерахувати. «Ну, звісно, радосте моя!» Тим, хто вперше його зустрічав, герцог видавався якимось видом ящерки. Напевно, з тих, що мешкають на вулканічних островах, роблять один порух на день і мають рудиментарне третє око, а рештою двома кліпають не рідше, ніж раз на місяць. Сам же він вважав себе людиною схильною до споглядання, якій більше пасувало б не надто висока вологість і яскраве сонце в добре продуманому кліматі. З іншого ж боку, неуважно роздумував він, буття дерева має свої переваги. Наприклад, він був у цьому цілком упевнений, вони не мають вух. І схоже, навчилися обходитися без священної церемонії шлюбу. Дуб самець, треба б уточнити термін. Так ось, дуб самець просто витрушує з себе пилок, і все, що далі треба, це щоб вітер заніс майбутні жолуді, чи на дубах ростуть яблука? Та ні, звичайно жолуді. В якесь інше місце «Так, моє золоце!» – вимовив він. Воїстину, дерева непогано прилаштувалися на світі. Герцог-шельмець зиркнув на складену з стелю замку. «Самозакохані виродки!» «Звичайно, Люба!» «Що?» – спитала герцогиня. Герцог завагався, відчайдушно намагаючись відтворити в голові монолог, який звучав останні п'ять хвилин. Там було щось про те, що він був лише наполовину людиною і недостатньо наполегливим, чи що. А ще він був упевнений, що йшлося про надмірну холоднечу в покоях. Так, і вона колись теж говорила про це. Отже, ці мерзенні деревиняки послужать для цілого дня корисної праці. «Сьогодні накажу зрубати кілька штук і занести прямо в покої ластівку моя», – заявив він. Леді Шельметь намить втратила дармови. Подія варта червоної позначки в календарі. Це була тілиста і яскрава жінка, яка при першій зустрічі справляла на вас враження галеона під усіма вітрилами. Враження підсилювалося її, на жаль, безкомпромісною впевненістю в тому, що їй пасує червоний оксамит. Втім, ця деталь лише чудово відтіняла колір її обличчя. Герцог нерідко замислювався над прихильністю долі, яка послала йому такий шлюб. Якби не вічний двигун амбіцій герцогині, він так і лишився пересічним місцевим князьком, що не мав би інших справ, крім полювання, бенкетів та вправлянь у дроїда сеньо. Примітка Причому незалежно від того, як насправді це поняття розшифровувалося. Хоча для читача пояснимо, що це є право першої шлюбної ночі у феодала з будь-якою нареченою, яка має нещастя з'явитися у його володіннях. За все життя герцог так і не зустрів людину, яка спромоглася пояснити йому, що це таке. Але це явно було щось, що повинні робити феодальні володарі, і, очевидно, регулярно. Він уявляв собі, що йдеться про якийсь вид великого кошлатого собаки. Він збирався завести такого і добряче з ним повправлятися. Але доля розпорядилася на свій лад. І от тепер він був лише за крок від трону і влади над усім, що зараз поглядав. Щоправда, наразі він споглядав самі лише дерева. Він зітхнув. «Зрубати що?» – крижаним тоном спитала леді Шельметь. «Та ці дерева?» – пояснив герцог. «І як же дерева пов'язані з нашою проблемою?» «Ну, їх так багато!» – палко промовив герцог. «Не змінюй тему!» «Вибач, солоденька!» «Я питала про те, чому вистачило дурості дозволити їм утекти? Я казала тобі, що той слуга був надто відданий веренцу. Таким людям не можна довіряти!» «А вже ж, кохана!» «Ти, звісно ж, не подумав, що за ним можна було б надіслати погоню!» Я відправив Бенцена, Люба, і пару гвардійців. Он як? Герцогиня замовкла. Бенсен, капітан особистої охорони герцога, був убивцею не гіршим за мангуста-психопата. Вона і сама бобрала саме його. Тимчасова неможливість полаяти чоловіка роздратувала її, але розгубленість тривала недовго. І йому не довелося б вирушати в дорогу за такої погоди, якби ти був одразу послухав мене. Але ж ні. Що ні? Герцог позіхнув. Це була довга ніч. Спершу гроза небачених масштабів, потім уся та катавасія з кінжалами. Вище вже вказано, що герцог шельметь був лише за крок від трону. Все мало скидатися на те, що крок цей зробив сам король Веренц, коли спіткнувся на останній найвищій сходинці спуску до великої зали, покотився вниз і, всупереч усілякій теорії ймовірності, напоровся на власний кинджал. Королівський лікар своєму висновку вказав, що смерть монарха настала з природних причин. Перед цим до лікаря зазирнув Бенцин. І пояснив, що однією з природних причин падіння зі сходів з кинджалом у спині може бути надто довгий язик. Власне, подібну хворобу встигли підхопити кілька охоронців короля, які виявилися трохи надто твердолобими, аби усвідомити всю цю науку. Замком просто таки прокотилася міні-епідемія. Герцог здригнувся. Минулої ночі сталася ціла низка подій, настільки ж моторошних, наскільки й незрозумілих. Він спробував запевнити себе, що неприємності лишилися позаду, а він тепер має королівство. Не дуже велике, населене здебільшого деревами, але це було справжнє королівство, про що свідчила королівська корона, якщо її вдасться знайти. Архітектор, що збудував Олангерський замок на голій скелі, чимало чув про замок Горменгаст, але не мав відповідного бюджету. Втім, він зробив усе, що міг, вдаючись до веж за знижкою, бастіонів з акційних розпродажів, аукціонних горгулій та підземель з оптової бази. Результат був майже справжнім замком. Хіба що йому не завадили б нормальний фундамент, та такий вид вапняку, що не потік би за першого ж дощу. Замок висів на моторошній висоті над пінними водами річки Ланкр, що проглядалися на глибині тисячі фунтів. Час від часу в річку падали уламки замкової стіни. Хоча сам замок був невеликим, там було сотні місць придатних, аби заховати корону. Герцогиня рушила геть в пошуках нової жертви для своїх доскіпувань, полишивши лорда шельметя сумно споглядати ландшафт. Почався дощ. Саме в цей час на замкову браму звалилися громоподібні удари. Це неабияк стурбувало брамового служника – який грав у карткового вбогого пана Цибулю із кухарем та блазним біля теплої печі. Він загарчав і підвівся. «От вам і стуки, без сцени!» – сказав він. «Без чого?» – здивувався блазень. «Без сцени, дурню!» Блазень стурбовано поглянув на нього. «Без сцени?» – з підозрою спитав він. Це щось із Дзену, так? Коли брамовий служник з наріканнями видрся назовні і рушив у напрямку своєї будки при брамі, кухар докинув у банки ще один фартинг і гостро поглянув на Блазня понад картами. Що таке Дзен? – спитав він. Блазень розкладав свої карти під брязки дзвіночків на одясі. Не замислюючись, він відповів. Ну, це така підсекта хапонської філософської системи вічного обертання сумтін. Вони уславлені аскетизмом і володіють даром незворушності та цілісності, що досягається через медитацію і спеціальну техніку дихання. А одним із найцікавіших аспектів їхнього вчення є традиція ставити безглузді запитання з метою розширення свідомості. «Розширення куди?» – ще підозрілі ще, спитав кухар. Його вже і так дістав цей день. Коли він доправляв сніданок до великої зали, то ніяк не міг позбутися відчуття, ніби щось намагається вирвати в нього з рук візочок з тарілками. І ніби цього було мало, цей герцог відправив його по... Він здригнувся. «Вівсянку!» і варене яйце зі щілинкою для стоку білка. Ні, для такого кухар був застарий. Не того його навчали. Він був кухарем справжньої феодальної формації. Якщо страва не мала яблука в пащеці і не була добре просмажена, він не бажав подавати її на стіл. Блазень хвилю повагався, стискаючи в руці карту, але здолав напад паніки і швидко викрутився. – По-моєму, дядечку, – пропищав він, – в тобі запитань більше, ніж того литючого насіння крутилок у кленодубі. Кухар розслабився. – Ну, добре, – вимовив він, ще не зовсім заспокоєний. Аби це заспокоєння стало остаточним, блазень надалі програв йому тричі поспіль. Служник тим часом відсунув щиток зоглядової щелини у хвірці, що була частиною замкової брами, і визирнув назовні. «Хто це тут стукає без?» – прогарчав він. Солдат, хоч і мокрий як курка та переляканий, мов заєць, Усе ж завагався. Без без чого? перепитав він. Якщо збираєшся й далі мене діставати, то кістка тобі в горлянку. Сидітимеш там без нічого весь день. спокійно відповів служник. Ні, я маю негайно побачити герцога, ревнув солдат. В околицях вештаються відьми. Служник хотів жартома відповісти щось на кшталт «ну так яка ж пора року» або «от і мені би з ними повештатися». Але побачив вираз обличчя солдата і затнувся. Людина з таким обличчям не вловила б солі жодного жарту. Це було обличчя того, хто бачив речі, недозволені для споглядання смертним. Відьми? спитав лорд Шельметь. Відьми? спитала герцогиня. В пронизаних протягом коридорах голос, негучнійший за вітерець, що пролітає крізь замкову щелину на іншому кінці палацу, проте сповнений надії, повторив: Відьми! Ті, хто можуть бачити сутність речей. «Ми бхаємо носини в свою справу, ось що!» Сказала бабуня дощевіск. «І нічого доброго з того не вийде!» «Це так романтично!» На всі груди видихнула Маград. «Утю-тю!» сміхнулася тітуня ОК. «Так чи так?» – вказала Маграт. «Ти вбила того огидного типа?» «Нічого подібного. Я тільки підштовхнула звичайний хід речей». Бабуня дощевіск насупилася. Він не вмів виявляти повагу до інших. Якщо людина втрачає повагу, вона потрапляє в біду. «Крекс-пекс-фекс! Доводилося чути про таке?» «Той перший чоловік передав нам малюка, щоб урятувати!» – закричала Маграт. «Він сподівався, що ми його вбережемо. Це ж очевидно! Це доля!» «Ах, очевидно!» – пробурмотіла бабуня. «Мені теж очевидно, що це очевидно. Проблема в тому, що очевидність речей не обов'язково означає їх істинність». Вона зважила корону в руках, та видавалася дуже важкою, і справа була не тільки в банальних фунтах та унціях. – А вже ж, але справа в тому, що… – почала маград. Справа в тому, – урвала її бабуня, – що незабаром тут буде пошукова команда. Це будуть серйозні люди, і шукатимуть вони теж серйозно. Серед їхніх пошукових прийомів будуть, наприклад, знесення стін, спалення стріхи. Як наш малесенький. о о І Гіто, я глибоко переконана, що всім нам буде значно краще, якщо ти припиниш це белькотіння, просичала бабуня. Вона відчувала, що звичний спокій ось-ось її покине. Її нерви завжди викидали коники, коли вона не знала що робити. До того ж вони вже повернулися до будиночка Маград, і бабуню неймовірно дратувало його убрання. Маград вірила в мудрість природи, ельфів оздоровчу силу кольорів і зміни піроку, та купу інших дурниць, які бабуня дощевіск вважала дитячими фантазіями. Не вчи мене, як доглядати за дітьми, неголосно огризнулася тітуня ок. У мене їх 15 -ро. не забула. Я тільки кажу, що нам треба добре все обміркувати, відповіла бабуня. Певний час решта двоє уважно спостерігали за нею. Ну, не витримала маград. Пальці бабуні вибивали дріб по краєчку корони. Вона суворо наморщила чоло. «По-перше, його треба звідси забрати», – сказала нарешті вона і здійняла руку. «Ні, діто, я не сумніваюся, що твоя хатинка має ідеальний вигляд і все таке, але там небезпечно. Він має бути десь подалі звідси». «Якомога далі, там, де ніхто не знатиме, хто він такий!» «А ще ж у нас є це!» Вона перекинула корону з руки в руку. «Ну, тут усе просто!» – сказала Маграт. «Я маю на увазі, сховаймо її під якоюсь каменюкою чи якось так. Це легко. Не те, що сховати немовля». «Нічого подібного!» – заперечила бабуня. Річ у тому, що навколо повно немовлят, і всі вони на одне лице. Але я дуже сумніваюся, що в цій місцевості повно корон. До того ж ці штуки вміють зробити так, щоб їх знайшли. Вони наче приманюють людський розум. От побачиш, сховай її під отією брилою, і за тиждень цю брило обов'язково хто-небудь випадково переверне. «Твоя правда, так і є!» Палко погодилась тітуня ок. «Скільки разів вже таке бувало? впустиш у море якогось чарівного персня, причому в найглибшому ж місці, а потім повертаєшся додому, з'їстиш маточок палтуса, і ось воно!» Цю інформацію відьми обміркували в тиші. «Ніколи такого не бувало!» Раптом роздратовано сказала бабуня. Особливо з тобою. Так чи інакше він схоче повернути корону, якщо вона належить йому по праву, звичайно. Монархи просто таки не тямляться від своїх корон. А ти, Гіто, часом кажеш таке, що... Я приготую чай, гаразд? Жваво сказала Маград і зникла на кухні. Дві старші відьми лишилися сидіти по різні боки столу зберігаючи колюче про те вічливе мовчання. Нарешті тітуня Окс сказала, а вона непогана тут усе поприкрашала, еге ж? Квіточки все таке, як звуться ці штукенці на стінах? Піктограми, процідила бабуня. Чи якось так? Творчо ввічливо сказала тітуня Окс. І всі ці манті, і чарівні палички, і все таке. Прогрес, – зневажливо чмихнула бабуня дощевіск. Коли я була така ж мала, ми мусили радіти шматкові воску та парі шпилюк. В ті дні ми мали творити власні чари. – Відтоді багато водиці спливло, – сказала тітуня ОК голосом просякнутим життєвим досвідом і кілька разів акуратно гойднула дитя, заспокоюючи його. Бабуня дощевіск шморгнула. Тітуня Ок тричі була заміжня і правила цілим племенем своїх дітей та онуків, розкиданих по всьому королівству. Звичайно, насправді відьмам не заборонялося виходити заміж. Бабуня мирилася з цим хоч і неохоче, вкрай неохоче. Вона знову несхвально шморгнула. Це була помилка. Чим це пахне? Здивувалася вона. Ой, сказала тітуня Ок, обережно перекладаючи дитину. Мабуть, піду до маграта, попитаю, чи є в нього якесь чисте шмаття. Бабуня лишилася сама. Як будь-хто, хто залишається сам один у чужому домі, вона почувалася незручно, тож відчула нестримне бажання проглянути книжки над сервантом або перевірити, чи добре протерто пил на каміні. Проте натомість вона все продовжувала крутити в руках корону, і корона знову видалася їй більшою і важчою, ніж могла бути насправді. Спіймавши поглядом своє відображення в дзеркалі над каміном, вона опустила очі на корону. Корона спокушала. Вона ледь не благала приміряти її. А чому би ні? Відьма переконалася, що в кімнаті більше нікого немає, одним рухом скинула капелюха і прилаштувала корону на голову. Розмір здавався ідеальним. Бабуня гордовито виструнчилася і зробила сповнений королівської величі жест десь у напрямку каміна. «Сю ж хвилину?» Промовила вона, зарозуміло дивлячись на годинник прадівських часів. Наказую голову йому з плечей. Вона кровожерливо усміхнулася і заніміла. Почувши крики і грім кінських копит, і смертоносний посвист стріл, і вологий, але міцний звук від входження вістря списав плоть, в її голові котилися атака за атакою. Мечі однаково безжально вгризалися в щити, чи в інші мечі, чи в кості. Кожної секунди в її мозкові пролітали роки. Часом вона лежала серед мертвих тіл, чи звисала з гілки дерева, але щоразу знаходилися руки, які підбирали її і клали на оксамитову подушечку. Бабуня вкрай обережно зняла корону з голови. Короні це не дуже вже й сподобалося, тож потребувало певних зусиль і поклала її на стіл. «То ось воно як бути королем!» – прошепотіла відьма. «І чого тільки всі так рвуться на цю роботу?» «Цукру?» – спитала в неї за спиною Маград. «Треба бути дурним від народження, щоб стати королем!» – продовжувала бабуня. «Перепрошую!» Бабуня обернулася. «Не помітила, як ти увійшла», – сказала вона. «Що ти сказала?» «Чи додавати цукору чай?» «Три ложки», – швидко мовила бабуня. Одним із нещасть, що переслідували бабуню дощевіск протягом усього життя, було те, що попри всі свої зусилля, вже зробивши неабияку кар'єру, вона лишалася рум'яною, мов яблучко, і зберегла в цілості всі свої зуби. Жодні заклинання так і не змусили вискочити хоч одну бородавку на її симпатичному, хоч і дещо конячому обличчі. А постійне споживання цукру лише збільшувало її без того невичерпні запаси енергії. Чарівник, з яким вона якось проконсультувалась на цю тему, пояснив, що справа в її метаболізмі. Це змусило її почуватися хоч трохи вищою за тітоньку ок, яка, як підозрювала бабуня, цього самого метаболізму і в очі ніколи не бачила. Маграт старанно відлічила три ложки з гіркою. Непогано було б, подумала вона, якби їй хоч іноді казали дякую. Їй почало здаватися, що корона дивиться на неї. «Відчуваєш, геш?» – спитала бабуня. «А я ж казала, вони вміють причаровувати». «Який жах?» «Ні-ні, це просто її природа. Вона нічого не може з цим вдіяти». «Але вона магічна?» «Це просто її природа», – повторила бабуня. «Вона хоче, щоб я її приміряла». Промимрила Маград, ніби збираючись простягти руку. «Саме так, саме так. Але я буду сильною!» – оголосила Маград. «Щиро на це сподіваюся!» – кивнула бабуня, чиє обличчя раптом набуло вигляду дерев'яної маски. «А що там, гіта?» «Купає малюка в рукомийнику!» – відсутню відповіла Маград. Але ж як нам сховати подібну річ? Що, коли ми зариємо її глибоко-глибоко в землю? Тоді її відкопає борсук. Стомлено відповіла бабуня. Або якийсь золотошукач, або дерево плете її корінням, а потім ураган вивернеться дерево з землі, і тоді вже знайдеться той, хто підбере її, напне собі на голову. «Якщо це не буде хтось настільки ж сильним духом, як ми», – уточнила Маград. «Безумовно», – погодилася бабуні, уважно вивчаючи свої нігті. «Хоча головна проблема з коронами – це не вдягти, а зуміти потім зняти». Маград підняла корону зі столу і покрутила в руках. «Вона навіть не дуже то схожа на нормальну корону», – сказала вона. «Можна подумати, ти їх неміряно бачила, – сказала бабуня. – Просто експерт!» «Так і доводилося. Зазвичай на них значно більше коштовного каміння, а серединку вкрито шматочком тканини, – зухвало продовжила юна відьма. А це просто маленька тоненька...» Маград, часник?» «Ні, справді. Коли я вчилася у тітоньки вемпер...» «Мир праховий її! Мир праховий її! Вона іноді брала мене з собою у різні міста, якщо туди приїздили мандрівні актори. Вона дуже полюбляла театр. Е, то вони мали більше корон, ніж можна уявити...» Вона зробила паузу. Хоча тітонька Вемпер стверджувала, що ті корони зроблені з блях і паперу, а за коштовності там правило скло...» Та все ж вони мали вигляд реальніший за цю. Тобі це не видається дивним? Речі, які прикидаються якимись іншими речами, часто мають реальніший вигляд. Це загально відомо, промовила бабуня. Але я особисто від цього не в захваті. І чого ж вони мандрують у тих коронах? Ти не чула про театр? – здивувалася Маград. Бабуня дощевіск, яка ніколи не зізнавалася у своїй некомпетентності в будь-якій сфері, йоком не зморгнула. Звісно чула, заявила вона. Це ж ота модна тема, геш? Тітонька Вемпер полюбляла повторювати, що театр це дзеркало життя, сказала Маград. Вона казала: "Гарна гра акторів завжди покращує їй настрій". «Так і має бути», – поквапливо сказала бабуня, потроху орієнтуючись у темі. «Якщо, звичайно, зіграно як слід, е, самі ж вони, ці актори, люди непогані?» «Гадаю, так». «І, кажеш, мандрують усією країною?» – замислено промовила бабуня, дивлячись на кухонні двері. «Скрізь де завгодно. Зараз я чула, одна трупа виступає в ланкрі». «Я ще не ходила, бо...» Маграт опустила очі. «Вважається неправильним, якщо жінка приходить у таке місце сама одна». Бабуня кивнула. Вона палкою підтримувала подібний підхід, звичайно, коли це не стосувалося її особисто. Вона відбарабанила пальцями дріб по столу. «Добре», – сказала вона. «Чом би ні? Піди, скажи, гіті добре замотати дитя». Давно я не була в хорошому театрі. В театрі Маграт як завжди впадала в транс. Сам театр був не більше, ніж лаштунками з розфарбованої мішковини, дощатою сценою на кількох барилах і півдюжиною лавочок на головному сільському майдані. Та все ж із цього дивовижним чином з'являлися замок, інша частина замку, та сама частина трохи згодом, поле бою, а зараз це була дорога з міста. Вечір видався би вдалим, якби лиш не бабуня дощерізк. Кинувши кілька пронизливих поглядів на оркестр усього з трьох музик, але так і не визначивши, який же з їхніх інструментів називається театром, стара відьма нарешті звернула увагу на сцену. І тут до Маград почало доходити, що деякі ази театрального мистецтва все ще лишаються для бабуні таємницею за сімома печатками. Стара відьма раз по раз намагалася зірватися з лави в пориві люті. – Він його вбив! – сичала вона. – Чого всі посідали, склавши руки? Він його вбив у всіх на очах! Маграт відчайдушно намагалася втримати колегу за руку, доки та силкувалася встати. – Все гаразд, – шепотіла вона. – Він живий. – Дівчинко, ти хочеш назвати мене брехухою? – обурилася бабуня. – Я все бачила. – Бабуню, ну послухай же, це все не насправді. Бабуня дещо вгомонилася, але продовжувала час від часу пошипки гарчати. В неї почало складатися враження, що все це влаштовано тільки для того, щоб виставити її на посміховисько. На сцені чоловік у сорочці виголошував натхненний монолог. Бабуня уважно послухала кілька хвилин, а тоді штовхнула Маград під ребро. «Що він там верзе?» Роздратовано спитала вона Він говорить, як йому шкода, що той інший помер Пояснила Маграт і, намагаючись змінити тему, швидко додала Ти звернула увагу, скільки тут різних корон Але бабуню не так-то легко було збити з курсу Чого ж він тоді його вбив? Спитала вона Ну, це трохи складно пояснити промимрила Маград. «Ганьба!» – відрубала бабуня. «І той нещасний досі там лежить!» Маград благально подивилася на тітуню ОК, яка жувала яблуко, вивчаючи сцену поглядом науковця-першовідкривача. «Я думаю», – промовила та. «Так, я думаю, що він просто прикидається». Погляньте, він же дихає. Публіка, вирішивши, що ці коментарі є частиною постановки, втупилася в труп на сцені. Обличчя того густо почервоніло. А подивіться ну, на його черевики, вила своєї тітуня ок. Справжній король в житті не ганьбився бо таких черевиках. Труп спробував запхати ступні за картонний кущик. Бабуня, дивним чином відчуваючи, що отримала невеличку перемогу над адептами лицемірства та неправди, пригостилася яблуком із торби і почала спостерігати за виставою з новим інтересом. Нерви маград почали дещо розслаблятися, і вона приготувалася просто насолоджуватися п'єсою. Але, як виявилося, усе це було ненадовго. Її щире бажання зануритися в світ нереального перервав голос. «А це ще що за чудосія?» Макрад зітхнула. «Ну, – ризикнула вона, – цей думає, що той принц, але насправді той – це дочка іншого короля, перевдягнена чоловіком». Бабуня піддала актора тривалому візуальному обслідуванню. «Це дійсно, чоловік!» – підсумувала вона. «В солом'яній перуці і спеціально говорить песклявим голосом». Маграт здригнулася. Їй, звісно, були знайомі деякі умовності сценічного мистецтва, і саме це її лякало. Адже бабуня дощевізк, Щодо всього мала свої тверді переконання. «Так, але...» – пролопотіла вона. «Це ж театр, розумієш? Жіночі ролі завжди грають чоловіки». «Чого?» «Бо жінкам не дозволено з'являтися на сцені», – вже майже прошепотіла маград, заплющуючи очі. Проте минуло кілька митей, а очікувана буря в кріслі ліворуч так і не здійнялася. Юна відьма дозволила собі кинути туди короткий погляд. Бабуня пережовувала все той же шматочок яблука, не зводячи очей зі сцени. «Не щиняй гвалту, есме!» – порадила тітуня, яка теж була в курсі щодо переконань бабуні. «Як на мене це непогана штукенція!» Схоже, мене навіть починає чіпляти. Хтось ззаду поплескав бабуню по плечу, і чийсь голос сказав, «Пані, вибачте, ви не були б такі ласкаві зняти свого капелюха?» Бабуня повільно обернулася, ніби під дією прихованих сервомоторів, і обдарувала на хабу яскраво-блакитним поглядом потужністю на 100 кВт. Чоловік миттю зів'яв і мішком опустився на своє місце, весь час супроводжуваний відьманим поглядом. Ні, відкарбувала вона. Кілька митей він обмірковував свої перспективи. «Араст», – нарешті видушив він. Бабуня знову обернулася до сцени й кивнула акторам. Які покинули груз, поглядаючи її власну міні-виставу. Не знаю, що тут такого цікавого, прогарчала вона. Ну ж бо, продовжуйте. Тітуня Ок сунула їй іншу торбинку. на цукерку, порадила вона. У нашвидку руч, збудованій тимчасовій залі, знову запанувала тиша, порушувана. Невпевненими голосами акторів щоразу-раз раз позирали на наїжджачену постать бабуні дощевіск та чмоканням від пари цукерок, що невтомно перекочувалися від щоки до щоки. Раптом бабуня скричала так пронизливо, що один з акторів опустив свого дерев'яного меча. «Там збоку є ще якийсь хлоп, який їм щось шепоче». «Це суфлер», – прошепотіла Маград. Він підказує їм, що казати. А самі вони що, не знають? Гадаю, часом вони щось можуть забувати, кисло сказала Маграт. Особливо, коли на те є особливі причини. Бабуня штурхнула тітуню ок. А що там відбувається зараз? Поцікавилась вона. Навіщо там така купа королів і всяких інших людей? «Розумієш, це поховальна учта!» – авторитетно пояснила тітуня. «По королю, який був у драному взуті. Тепер він он, солдата, зображує. А всі інші говорять про мови про те, який хороший у них був король і дивуються, хто ж міг його вбити». «Точно?» – суворо перепитала бабуня. Вона кинула погляд на юрму акторів і... Їй не довелося кидати монетку, аби вгадати вбивцю. Вона швидко обміркувала свої подальші дії. І підвелася. Чорна шаль розгорнулася за її плечима, як крила янгола помсти, що зійшов з небес позбавити землю дурості, нещирості, лицемірства та омани. Дивним чином її постать видавалася куди більшою, ніж зазвичай. Перст гніву вказав на винного. Це він, тріумфально вигукнула вона. І всі ми це бачили. Він зробив це кинджалом. Публіка розходилася задоволеною. Глядачі в цілому погоджувалися, що п'єса вдалася, хоча місцями встигати заплетивом сюжетних ліній було непросто. Втім, чого вартий був лише один той кумедний момент, коли всі королі прожогом кинулися геть зі сцени, а натомість туди вистрибнула стара в чорному і влаштувала справжній рейвах. Одне не тільки це вартувало сплачених за вхід півпені. Три відьми, одначе, лишилися сидіти на рампі. Цікаво, як вони домовляються з усіма цими королями, щоб ті приходили сюди і робили усе це. Поцікавилася бабуня, яку попередні події жодним чином не вибили з колії. Я завжди думала, що це дуже заклопотані люди, царюють, владарюють і все таке. Ох, стомлено промовила Маград, здається, ти й досі дечого не втямила. Я хочу докопатися до суті, відрубала бабуня. Вона обійшла сцену і розтягла лаштунки з мішковини. Гей, ти. гукнула вона. Котрого вбили? Небіжчик Невдаха, що саме намагався заспокоїти нерви бутербродом з яловичиною, звалився зі стільця. Бабуня копнула ногою картонний кущик і пробила його наскрізь. Бачите? Звернулася вона в простір надиво задоволеним голосом. Усе не справжнє! Самі тобі фарби, дрючки та папір за ними!» «Чим можу допомогти, шановні пані?» Це був навдивовижу багатий голос, в якому кожен дифтонг ідеально ковзав на потрібне місце. Це був золотаво-коричневий голос. Якби творець мав голос, то це був би голос на кшталт цього. Якщо в ньому і були недоліки, то хіба що такий, що цим голосом неможливо було б, наприклад, замовити мішок вугілля. Вугілля, замовлене таким голосом, перетворилося б на діаманти. Голос належав тілистому чоловікові, півобличчя якого безжально загарбали велетенські вуса. Мережи ворожевих вен на його щоках нагадували мапи чи маленьких міст. Його носа за іграшки можна було замаскувати в барильці з полуницею. Потертий жилет і діряві панчохи він носив так гордовито, що ви майже вірили, що його шати з оксамиту й соболячки ось тільки но здали в пральню. В руці він тримав рушник, що ним, вочевидь, щойно стирав грим від якого і досі блищало його обличчя. «Я тебе знаю», – заявила бабуня. «Це ти вбивця!» Вона скоса зиркнула на маград і знехочу додала. Принаймні, було дуже схоже. «О, дякую! Завжди приємно зустріти істинного поціновувача. Дозвольте відрекомендуватися. Ольсент Вітолер. До ваших послуг. Свого роду управитель цієї зграї з комарохів. Сказав чоловік і, скинувши побитого міллю капелюха, зробив настільки вишуканий уклін, що той скоріше скидався на практичну вправу з вищої топології. Капелюх виписав у повітрі серію складних траєкторій і нарешті завмер у витягнутій руці, що тепер вказувала просто неба. Одна з ніг тим часом опинилася позаду іншої. Решта ж його тіла шанобливо хилилася вперед, аж доки його голова не опинилася на рівні бабуниних колін. «Та добре, добре!» – вимовила бабуня. Не чому вона відчула, що в її звичному одязі їй стало трохи тісніше і значно задушливіше. «Мені ваша гра теж дуже сподобалася», – втрутилася тітуня ок. «Коли ви на них усіх кричали такими шляхетними словами, одразу видно було – оце король!» «Сподіваюсь, ми не дуже вам заважали», – пробелькотіла Маград. «Мої шановні пані, прорік Вітолер. Якби ж я тільки мав змогу висловити те безмежне відчуття щастя, яке відчуває звичайний мім, розуміючи, що хтось серед публіки здатен розрізнити за розмальованими дошками дух справжнього мистецтва. «Гадаю, ви змогли б», – сказала бабуня. «Гадаю, пане Вітолер, ви могли б висловити все, що завгодно». Він повернув капелюха на голову, і їхні погляди надовго сплелися, поки мізки кожного зважували візаві з професійної точки зору. Вітолер здався першим і негайно спробував зробити вигляд, що й не намагався змагатися. Отже, промовив він, чим зобов'язаний візитові трьох таких чарівних леді. Фактично він лишився переможцем. В бабуні навіть щелепа відвисла. Сама вона змалювала б себе щонайбільше як щедра та чуйна. Тітуня і собі, попри всю свою пухкість, мала обличчя, подібне до маленької родзинки. А найкраще, що можна було сказати про Маград, це те, що вона була така ж вишукано пласка, гладенька і рівненька, як пральна дошка, з двома горошинками на ній, хоча її голівка й була сповнена чудернацьких ідей. Бабуня відчувала, що їхній новий знайомий користується якоюсь магією, але не того сорту, до якого звикла вона сама. Це був від толерів голос. Звичайною зміною інтонацій він змінював те, про що говорив. «Тільки поглянь на цих двох», – сказала вона собі. «Одразу пір'ячко порозпускали, що ті курівки». Бабуня спинила власну руку, що вже намірилася пригладити волосся, традиційно скручене в твердий як залізо жмуток, і багатозначно кашлянула. «Ми хотіли б поговорити з вами, пане Вітолер», – сказала бабуня, вказуючи на акторів, які розбирали декорації, намагаючись якнайдалі обходити відьму. «Приватно», – змовницьки прошепотіла вона. «Любі пані, жодних проблем», – вигукнув той. «Наразі мої апартаменти розташовані вон тому шановному караван-сараї». Відьми роззернулися. Нарешті Маграт ризикнула. – Ви маєте на увазі шинок?